Але вже з мері. Нарешті Джейн відчинила чергові двері, і вони опинились у вогкому туманному дворику зі спуском у сад. Джейн підвела свого супутника до невеличкої повідки біля стіни, в якому зберігалося садове знаряддя. Буквально за кілька кроків від нього височіли куті грати, що відокремлювали монастир від саду Клюні. Брендон... Песимістично оглянув цю перешкоду. Залізне пруття з вістрямане кінцях на кшталт списів за вишки приблизно 15 футів. Пруття грат гладке, лише вгорі поруч із вістрями, з'єднане кованим візерунком. По таких гратах важко піднятися. Але на поясі Брендона висів потрійний залізний гак з довгою мотузкою і за допомогою цього приладдя він мав намір перебратися на інший бік. Джейн вказала йому на восьмигранну башточку особняка клюні, в якій, наскільки вона знала, оселили королеву. Крізь віконниці на верхньому поверсі пробивалося світло. У тумані особняк видно було погано, однак у Ймлі можна було розрізнити стражника – котрий крокував по галереї внутрішнього дворика. «Вікна моєї келії виходять на цей бік», – пошепки пояснила Джен. «Саме так я довідалася, що Мері тут і де її поселили. А страж зазвичай ближче до ранку він іде. Особняк старанно охороняють іззовні, але не надто бояться, що хтось пройде всередину, і тому охорона тут не така пильна». Та й кому спаде на думку, що хтось зважиться, вона замовкла, викрести королеву Франції. Вона навіть не зважилася вимовити ці слова вголос. Вам страшно, Чарльзе? запитала Джейн зовсім по-дитячому, доторкнувшись до його зап'ястя. Він відчув її страх і ніжно потис дівчині пальці. Ні, йому вже не було страшно. Він боявся тільки спочатку, коли довідався про те, що сталося, а зараз зайшов уже надто далеко, щоб боятися. «Іді, діджейн, дякую вам за все. Я не маю права вплутувати вас у цю справу ще більше». «Я молитимусь за вас», – прошепотіла вона, перш ніж її світло покривало послушниці, зникло в завісі туману. Брендон сховався в повіці. Тепер йому залишалося тільки чекати. Омостившись поруч із лопатами і граблями, він окотре обмацав своє спорядження. Гаки з мотузкою, мотузяну драбину, кошель із грошима, якщо знадобиться когось підкупити, і кілька кенджалів. Під темною курткою на ньому був устьобаний жилет, який покривала найтонша кольчуга. Чарльз знав, що вона йому неабияк допоможе, якщо доведеться відбиватися. Хоча, звичайно, краще б усе минуло тихо. Опівночі він побачив, як черниці попарно пройшли в молитовню, звідки чулися звуки ніжної літанії. Цей прекрасний спів налаштував його на релігійний лад. Склавши долоні, він жагуче молився, просячи Всевишнього. Його прочисту матір і всіх святих не залишити його, допомогти врятувати кохану. Давно вже він не молився так пристрасно. Потім запала тиша настільки оглушлива, що звуки кроків вартового на галереї клюні здавалися єдиними в усьому світі. Та ще часом здаля долинав спів дзвонів, відраховуючи чергову годину. Овесь світ спав, але Брендон був напружений. Якоїсь миті йому здалося, що він чує крики, плач і голоси з боку собняка. Він підхопився, зачепивши в темряві садові інструменти, і на силу встиг їх підхопити, коли ті почали падати. Поки Чарльз повертав усе на свої місця і розмірковував, чи не з'явиться хтось, чию увагу привернув з чиненим Гуркіт? Звуки збоку боку клюні остаточно стихли. Він навіть не міг тепер напевно сказати, чи не вчулися вони йому. Дивляючись крізь туман у світло за віконцем Мері, він з хвилюванням відраховував удари дзвона. Три, чотири. Світло у вікні Мері все не гасло. Що там відбувається? Мері просила Джен про допомогу дві доби тому. Що сталося з нею за цей час? Після четвертої години Томан став особливо щільним. Тепер Брендон не міг розрізнити і грати за три ярди від себе. Зате почув, як десь слабко грюкнули двері, і звуки кроків стражника стихли. Якийсь час Брендон ще вичікував. Тиша гнітила. Він обережно вийшов і, підійшовши до град, якийсь час прислухався. Потім зняв з пояса гак, правою він розкрутив її і, оцінивши приблизно відстань, зробив кидок. Залізний гак з брязкотом ударився об грати. У кров прилила до серця. Звук видався йому приголомшливим. І він напружено очікував, що зараз десь відшиняться двері, Почуються кроки, голоси. Але все було тихо. Брендон почав повільно тягти за мотузку. Гак слабко брязкав, сковзаючи по залізу град. Нарешті він завмер, зачепившись за верхні перекриття. Брендон смикнув раз, потім сильніше. Гак тримався. Тоді він, щосили натягнувши мотузку і віддавши себе у руки проведення, Уперся ногами у слизьке від вологи пруття ґрат і почав підніматися. Справа це була нелегка. Його нога раз у раз прослизала у проріз град, мотузка врізувалася в долоні, гак дзвякав із креготів. Брендон усвідомив, як важко буде вибиратися, коли з ним буде мері. Але це вже інше питання. Головне побачитися з нею. Переконатися, що з королевою нічого не сталося. Нарешті він дістався до верха град, схопився за поперечений з вістрями і, підтянувшись останнє, опинився на горі. Перебравшись через огорожу, Брендон відчепив гак і скинув його вниз. Потім, ковзаючи по пруті град, спустився сам. Озирнувшись, Чарльз розрізнив алею тополь, що простягалися вдалину, і повільно рушив уперед. Під ногами ледь чутно хлюпотіла вода. Нарешті, притиснувшись до одного з дерев, він опинився серед будівель, що оточило особняк буквою П. Особняк клюні, в'язниця його мері. У мороці ночі слабко сутеніли прорізи вікон, оточені готичною ліпниною, виступали статуї височили склепіння галереї, що оточувала сад.